Varför begränsar ni ert intresse i att gynna den europeiska mänskligheten enbart? Är ni inte intresserade av hela mänskligheten? Naturen befaller oss, att ta hand om vår egen sort och bara vår egen sort. Vi betraktar inte några av de icke-europeiska folken som att vara av vår egen sort. De kan vara undergrupper av någon gemensam förfader, eller de må vara det. I vilket fall som helst. Betraktar vi den europeiska mänskligheten som att ha stigit till den absoluta toppen av den mänskliga skalan och evolutionsstegen, med varierande graderingar av undermänskliga raser under oss. Nigrer, afrikanska stammän och stamkvinnor är utan tvekan längst ner på stegen, inte långt ovanför apor och schimpanser.